Alimeeldua ya, egun hon? Egun hon. Zu, hau uh, eztaz izaneko laguntza ilizira aurrekin, uh, momentu untan saizkana izan zira ere ezkuntza nazionalean. Azteko berba horretaraziko diguzu, lana zer dena, ez erbaten lana, konkretuan, egunerokoan zer da? Beraz beraz da agel bajian laguntzea eskola mailan. gehienetan justu klase denboretan da batzutan egoren arabera jatzenla kantzina ere egoia. Laguntza desbernak zaiten alhal dira, baina erakasleak esplitzenuna bejitza espicatzea hobeki ulertzeko edo bat adaptazioak egitea erakaslak emanen lana lanarekiko lodigo ema emaitea idattzea dena edo koloreaz, e adaptazio desbeginaak zaiten al dira oruko jaan. ajoiek hotel bagiita beresibat baita ezpada. Edo zer gizaz aves, avesaz bat enuk aiteko hukam er dute MDP-h notifikazio bat, beraz, bai bat dute bat. barritasun bat, askidez dira el-barritasunak, badira el-barritasun hainitz, eta gu ez gira formatuak el-barritasun guziai ez gira justuki, giteko, bat ere formatuak el-barritasunai Justuki rungalderazen, hor ginegiteko formazio beresibat segitzen da edo ikastenda hor berean? Ikastenda hor berean, iaeran e hasteko ni hastinitzen dola marrute badan formakuntza bakarra da bi hasteko akuntza, eskode nazionalak inpozatzen doena biziki teorikoa dena eta niko euriginoan beraz doela biziki aspaldi. Aipatzen da, abestaz eskasi handia dela, edozen uh, klaxetan, edozen uh, eskuntza motan edo zekit nola explikatzen duzu hori diendak, ez du gugidakulan hori egina izela da diendak atxematea zergaitik. Fnere ustez den diendak atxematea fuzta kituriten zailna, ustez bada baina lan du egiten gehiena abez, barakita eni zekasi dut Zutela alana, urte batez egin, eta azkenan galitu, ez tutelako askira basten, uh, behar da bortxaz bigarren lan bat atzeman uh, smikara tirixteko, beraz, uh, mm. uh, orta ko zailada, orta negoitea luzaz. Bizki zailada denbura osu bat egitea bez gisa. Beraz, irebaztea mila euro baino gehiago, Eta posibile, argiki, ah, behar da, bestelan bat atxeman ondoan zmi uh, karateristiko. Amarokteren buruan ere zu zubezala? Amarokteren buruan ere, nikukan uto amarokter ez, azken urtean uh, behogaita maha edo birurikita maha euroko emendaketa hilabete ero, baina amarokteren buruan, beraz, ez da hainit. Rango sinuke, elambide prekariua dela? Bai, biziki. Sigur, ez badugu ondoan, uh, nola eranik adibidez uh, beharrik bebikoten naizela eta bebinaka lortzen dugula lantxari baten, voilà, lantxari duen baten, eta horri esker segitzalud lan bide horiek Hala ere, zuen lana behar da uh, klase batean hor bat Bai, behar eskoa da, eta beste naz, gehienetan na hor horiek ez balin badute laguntzarik, laguntza ez dut ez egitu klasean gertatzen dena, Edo adaptazioak ez balin badira zailago da ientzat ikastea eta ulertzea, beraz bai seegu abeaz gabe egiten bain badira ilabeteak eta joteak. Gauza initz galtzen dituztela en ikasketetan eta gerorekiko elbagitasuna oino luditzen da nere ustez. Maximoa horenez eta sari zaagittateke. Dajan dirazu lehen mailean, badira hogeita lau horen zen batete kursaria da be niiko jadaz bak eta laurgu kontratua eta pakatu naiz zorzirun berita hamak orruen guru. Jakin ez hamak urte horta naizela, beraz hasi behi duten entzat a apago izanenndan ere ustez. Urte gusiz gale, gale, galezkatzen ere burua hortan segituala ez, baina biziki maiitu lan bide hori eta beraz bai berko lukete zerbait atxeman molde bat atseman orduen hemendatzeko edo justuulantsariaren hemendatzeko jotuakigu gabe beharba ere, jenda egonen delako ojoentzat eta gainera formakuntza bat getzen baima dute ere be horje lagunduko du jendaare zan eta hortan fiskat uh, wala jendea dituo isalen dela hortan lan